Dura Európosz, Kelet-Szíria. Ismét napjainkban. Három héttel azelőtt, hogy Líbia partjainál vízre szálltak az embercsempészek. Háled al-Assad nem illett a tájba. A Sivár, agyagszínű romvilágba, a maga indigókék ingével és a széles kínai gallérokkal. A szír férfi úgy nézett ki, mintha egy shanghai hajszállítógyár csoportvezetője lenne. A durva anyagból készült ingem virítottak a kívülre vart zsebek, és rajtuk a szocializmus ízléstelenségét tükröző vastag gombok. Jellegtelen arc volt, nagyítószerű, sokdioptriás szemüveggel, amit vastag gumival erősített a füleihez. Kínai inge dacára Al-Assad professzor nagyon is idevaló volt. Ide az egymással harcoló kurd milicisták és szír kormányerők frontvonalára. Az öltözködését bizonyos szempontból megmagyarázta, hogy évtizedekkel korábban Kínában tanult régészetet, kommunista diákcsereprogram keretében. Egyetemi professzor lett belőle Damaszkusban. De ma már nem a katedrán oktatott, hanem, engedve az iszlámterroristák zsarolásának, Rabló vezetett a szír iraki határ közelében, Dura-Európozban. Egy ókori romvárosban, amely majdnem kétezer évig rejtőzködött a sivatag homokja alatt. Érintetlenül őrizve letűnt kultúrák emlékeit. Haled al-Assad egy félig leomlott agyakföltövében a földön ült, mert a sivatagi romváros évtizedekkel ezelőtt feltárt épület maradványai közül ezt szerette a legjobban ennek az épületnek az árnyékát. A kelet-szíriai Dura-Európoszt 1921-ben teljesen véletlenül fedezte fel egy angol katonatiszt, aki csapataival a sivatagnak épp ezen a pontján állomásozott. Először csak egy ókori római falfestmény sarka tűnt fel neki a homokban, aztán mélyebbre ásva egy egész város. 90 év alatt a világ régészei Dura-Európoszt 40%-át tárták fel. Szakszerű, alapos, az utókor számára mindent hajszál pontosan dokumentáló régészeti ásatások keretében. Aztán kitört a Szír polgárháború, a frontvonalak jöttek, mentek, még nem másfél évvel ezelőtt a terület az Annusra, vagyis lényegében az iszlám állam uralma alá került. És akkor megérkezett Haled al-Assad. Túlszülejtett kurt hadifogjak az ő irányításával, és az Annusra katonáinak kegyetlen fegyelmező erejével, rabszolgamunkában másfél év alatt feltárták a maradék 60%-ot. Másfél év alatt. Többet, mint előtte 90 év alatt az összes korábbi régészeti expedíció. A feltárás kifejezés persze túlzás. Valójában lerabolták dura Európoszt. Másfél méterenként és csákányokkal estek neki az ókori romoknak. Jukakat fúrtak, aztán kitépték a homok alól, ami épp és értékes volt. Közben persze törtek, zúztak sok ezer éves görög, római, mezopotámiai és perzsa tárgyakat, néha véletlenül még szobrokat is. Pont azt, amire vadáztak. De ez nekik csak járulékos veszteség volt mert amikor a csákány beleakadt valamibe, azt esetleg összezúzta, de mellette ott feküdt egy másik, épp tárgy, amit el lehetett adni. A fokozatosan széteső iszlámállam és a nyomában támadó űrt ügyesen betöltő kisebb, mozgékonyabb és kegyetlenebb gerilla szervezetek, mint amilyen például az Annusra is volt, 2017 óta zabálták fel így a múltat. Lékkalapáccsal és csákányokkal. De még így is csak lassan haladtak. Volt még mit kirabolniuk bőven. Az egykor csodás mezopotámia földje sok 10 milliárd dollárnyi kincset rejtett. Úgyhogy az iraki és szír langyos polgárháborút még hosszú évekig fenn kell majd tartani. Ezt tudta és értette errefelé mindenki. Terrormerényletekkel, véletlenszerű vérengzésekkel, bármivel. Hiszen csak Szíriában több mint ezer olyan lelőhelyet tart nyilván a tudomány, mint Dura-Európosz. Az arab terrorizmus pénzégsége 2017 óta elképesztő sebességgel semmisíti meg a múltat, a történelem nyomait. Az európai kultúra gyökerei, mezopotámia, a sumérok és asszírok, az ókori görög és római emlékek, a mafia szerű szerveződésre átváltó arab gerilla csoportokat értelemszerűen nem érdeklik. Csak a nyugati világban eladható kincsek. Nekik csak azok kellenek. Az iszlámterrorizmus a CIA becslései szerint egyetlen év alatt, 2018-ban csak Szíriában, Két milliárd dollárnyi bevételhez jutott az illegális műkincskereskedelem révén az ilyen dura európos szellegű kincsrablásoknak és a barbárás hatásoknak köszönhetően. A világ tehetetlenül nézi a műhold képeket, ahogy az ókor eddig még feltáratlan csodái a mai Irak és Szíria területén a nyugati civilizáció bölcsőjében pár hónap alatt svájci sajttá alakulnak. Így hívják azt a jelenséget, amikor az előtte műholdképeken képeken még sivatagot és pár romot mutató helyszínek az utána felvételeken már lyukakkal vannak tele. Úgyhogy Haled al-Assad most már tényleg csak a romok romjain ült. Szétfúrt, széttúrt, felforgatott, a sok ezer éves történelmet szemétdombá változtató kőkupacon. Ha felülről, a levegőből rá tudott volna nézni a tájra, akkor szőnyegbombázásnak tűnt volna az, amit dura Európasszal művelt. A műhold felvételeken, mint egy ementális sajt, úgy nézett ki a lerabolt ókori város. Al-Assad professzor annak ellenére a földön ült, hogy ilyenkor márciusban nem csak az éjszakák, hanem még a nappalok is hidegek Szíriában. A hőmérő ritkán mutat tíz foknál melegebbet. Felhő ezúttal sem volt az égen, szikrázó napsütés terült el a lapos végtelen tájon. A romos falak és a kövek mind-mind halvány sárga színűek voltak, mert az ókori város 2300 évvel ezelőtti alapításakor a területet hatalmukba kerítő makedón származású görögök, a szeleukidák, Mély kutakat furva képesek voltak a vízzel és az Eufrátes folyó partjáról idehordott sárral homok téglákat égetni. Dura Európosz, mintha kaméleonként álcázná magát, ugyanolyan színű volt, mint a körülötte tengerként elterülő homoksivatag. Az utolsó kör. Ez jutott most Haled al-Assad eszébe, amikor meglátta közeledni az Annusra három katonáját. Ma viszik el az utolsó szállítmányt. Több kincs már nem maradt a homok alatt. A kurd ásó embereket innen több száz méterre a Romváros régi amfiteátrumában tartották fogva. Ha nem dolgoztatták őket, akkor mindig a földön hevertek, ével egymáshoz kötözve. Ha jönnek a katonák, akkor ezek szerint most már jön a Beirut is. Ezt pontosan tudta a professzor. Az Annusra csak vele dolgozott, csak a Beiruti-ban bízott. A libanoniak voltak az arab világ zsidói, egészen amerikáig elnyúló hálózattal. Üzleteltek az afrikai polgárháborúk legveszélyesebb pontjain épp úgy, mint New York régiség negyedeiben. A beirutiak még ott is sefteltek, ahol az igazi zsidók már nem mertek. Haled al-Assad nézte a felé sétáló lesoványodott katonákat. Szerencsétlen nyomorultak mind a hárman, gondolta magában. A hosszú évek óta tartó polgárháború kilúgozott, fásult barbárokká tette ezeket az embereket. Ha megöltek valakit, a szívük már nem vert gyorsabban, nem éreztek ezek már semmit. Kiűrült, átmosott aggyal, holdkórosként ványszorogtak a földi létben. Nem csak azok a százezrek voltak szerencsétlenek, akiket megöltek, hanem ők maguk is. Ezt gondolta a professzor. Koszos, zöld atléta trikóban, ócska, hetvenes évekbeli, famarkolatú kalasnyikovval a kezükben közeledtek felé. Az egyik, aki a fején szürke kafiját, fekete pánttal összekötött kendőt viselt, V-betűt mutatott neki, mintha épp győztes csatából érkezne, és most már békét akarna. A professzor nem értette. De biztos azért a V-betű, mert ennek a nyomorútnak is elege lett a sivatagi semmiből, és talán örül, hogy az utolsó szállítványjal ő is távozhat innen. A kurd nagy részét megölik majd este. Az is V-betűt érő győzelem lesz. Védteleneknek osztani kicsit a halált. A következő ásatáshoz csak az erőseket viszik tovább. A többieknek, a mostara legyengülteknek a puha púder homok fogja felszívni a vérét. Kaja hálák! kérdezte ez a vébetűt mutogató szerencsétlen. Hogy van? Hát hogy lenne? A professzor megemelte a kezét és felé intett, üdvözölni. üdvözölné. Jól. Neki. Köszönöm. Ánábi hajra, sükran. Haled al-Assad előtt beduin pokrócokra kitéve 2000 éves római tárgyak hevertek. A beiruti azt kérte, hogy az utolsó szállítmányban semmi se legyen 20 centinél nagyobb. A professzor persze értette. Mostanra már tisztában volt a csempész útvonalakkal, a működőképesekkel mindenképp. A kisméretű tárgyak az egyiptomi irányt jelezték. Hogy innen majd minden kairóba kerül, onnan pedig Dubajba. Egyiptom számított a közel-kelet fő bútor beszállítójának, ahonnan naponta konténerek tucatjaiban hajóztak a bútorok dubáj felé, mert az ottani építkezések kiapadhatatlan étvágyjal zabálták fel az egyiptomi olcsó, de mégis igényes kézműves bútorokat. A fiókokban... A kanapék ágyneműtartóiban, az apró piperedobozkákban és az íróasztalok kazettáiban húsz centinél nem nagyobb, kis helyen is elférő műkincsek utaztak. A professzor előtt ritkaságszámba menő római kézitükrök, házi állatok nyakába akasztható bronzharangocskák, aranydobókockák s maragtberakású varrógyű gyűszük hevertek, de voltak a beduin szőnyegeken a római légió jelével ellátott írótáblák és stílusok is, hegyes, szögre emlékeztető íróeszközök, melyekkel a rómaiak viaszfelületű táblákba kaparva jegyzeteltek. Az apró tárgyak közül a legértékesebb az a hat arany volt, amit a régészek a római propellerként ismertek. Eredetileg a római katonák hordtak ilyesmit, méghozzá ennek a vasból készült változatát. Bőrövbe fűzték, így tudták egyre szorosabbra tekerni a derekukon, miután már felvették a fegyverzetüket, és a nehéz súlyt szorosan akarták rögzíteni. Később a római arisztokrácia egyik státuszszimbóluma lett. Légiós hadvezérek, kormányzók, császári helytartók viselték ünnepidísként. Az olyan ritkaság számba menő drága kövekkel kirakott propeller, mint amilyen ez a hat övcsat volt, Amerikában külön-külön is sok százezer dollárt ért a fekete piacon. Persze, csak ha majd a front van alakon keresztül kijut innen Egyiptomba. Onnan egy íróasztal fiókjában Dubajba, ahonnan pedig libanoni régiségkereskedők hamis papírjaival, Amerikába. A libanoniak Dubajban indiai dokumentumokat szereznek, pontosabban hamisítanak majd mintha az aranypropeller csatok valamelyik indiai maharadja családjában kerültek volna elő. Ők ugyanis régebben nagy kedvel gyűjtötték a római műtárgyakat. A lényeg, hogy a hamis igazolásokat 1970 előtre dátumozzák, mert csak azóta működik az UNESCO örökségvédelmi regisztrációja. Előtte nem létezett semmilyen nemzetközi nyilvántartás. Ez a trükk persze nem segít majd azon a tárgyon, ami külön szőnyegen, párnára állítva csillogott a szír régész professzor előtt, és ami többet ért, mint a körülbelül háromszáz apró tárgy együttvéve. Csatok, sztíluszok, tükrök, antik készletek, ezüst szemöldök csipeszek és a többi, ezek mind-mind együtt sem voltak annyira értékesek, mint a hatalmas, majdnem egy méter magas bronzból és aranyból készített, akkád királyfej. Az élesorrú, homlokvértet viselő fejszobor, mint ha emberarcú páncérsisak lenne, üres volt belülről. Egyetlen rés volt csupán rajta, pontosabban kettő, a messzire tekintő szemek helyén. Az évezredek során, amíg a homok sivatag mélyén pihent, a bronzból készült mélyvörös arc és a szakál arany hullámai összeértek. Így ma már különleges, sötétbarna ért színe volt az elegáns, királyi fejszobornak. Haledal al korábban csak tankönyvekben látott hasonlót. Ilyen ép és gyönyörű király királyszobor, amennyire ő tudta, eddig csak három került elő. Az egyik Londonban, a British múzeumban volt kiállítva, a másik New Yorkban, a Metropolitemben. A harmadik eltűnt, amikor a második öbölháború idején 2003-ban kirabolták a Bagdadi Nemzeti Múzeumot. És akkor ez most a negyedik. Az értékét nehezen tudta volna megbecsülni, mert az ilyesminek nem is nagyon volt. A való valószínűleg ezért hozza magával az amerikait, mert az majd el tudja dönteni, hogy mennyit ér. Meg azt is, hogy van-e bárki is a világon, aki megmeri venni. Ha kellhet valakinek, és persze, ha az Annusra meg tud állapodni a beirútival az árban, akkor a fejszobor alig ha juthat el Amerikába a szokásos útvonalon. Ahhoz túl nagy és túl értékes. Ha egyáltalán oda viszik, már mint Amerikába. Meg persze, ha a beirúti kísérője tényleg amerikai. Nem csak mondják róla. Állászád professzor azt gyanította, hogy az akát királyfej valószínűleg épp a birodalom alapító Sárlu Kíné. Ez volt a legértékesebb és legkülönlegesebb tárgy, amit valaha is kiásott a föld alól. Nem csak itt, Dura Európoszban, hanem bárhol. Napokig a sátrában tartotta, és reggelenként a kempingárgyából nézegette a fejszobrot, ahogy a bronz és arany színek a felkelőn a beszűrődő fényeiben, az akkád szokás szerint van összekötött hajfonatokon csillogtak. Már jönnek. Kocogtatta meg érzéketlenül a dollármilliókban is nehezen kifejezhető értékű királyfejet az annusra ápolatlan, szakállas vad embere. A professzor felemelte a tekintetét a 2500 éves, kifinomult fejről, és ránézett erre a barbár arcra. Aztán a szeme követte a katona távolba mutató ujját, és most már ő is látta a kavargó porfelhőt, amit a páncélozott terepjáró maga után húzott a sivatagban. Az amerikai hadseregtől használtam vett Hanvi, legalább száz kilométeres sebességgel száguldott feléjük a semmiből. Még két perc, és itt lesznek.